Në ismi të Allahut, Selam dhe paqja qoftë mbi profetin e Allahut dhe mbi të gjithë familjen e tij dhe të bashkëshortet e tij. Për vëllai musliman, a keni mundësi të përmendni shkurtimisht argumentet kryesore që tregojnë se mishi në esencën e haram dhe se mishi muzigës është haram ashtu? Ëh, ne themi vëllazër, pse për këtë mishit si mish në vetvete, mishin vetvete në, në origj i nuk është haram, oh Allah. Çdo duhet të du, du, du, du, kuptojmë diçka. Mishi, oh Allah, do të thonë ne vëllai më duhet na ka lejuar të ham çdo lloj kafshe. Përveç atyre që ka përmendur Kurani që janë haram, dhe Allahu subhanahu teala na ka lejuar zonën kafshën. Përveç kujt, mishit derrit, mishit të ngordhur, mishit të mushrikut, edhe mishit që për e Allah, Ndohem, mishave, zdo dhe mishit, jetër, zdo dhe mishit jetër lejuar, që thehet pa emrin e Allahut subhanahu teala. Do të thonë përveç këtyre mishrave, çdo lloj mishi tjetër, çdo lloj mishi tjetër është i lejuar, kjo që origjina tek mishë është halal. Përveç këtyre mishrave Kjo është para, ndërsa ky vëllej mesa kuptohen ka për qëllim çështja e therjes. Domethënë në origjinë njeriu nuk i lejohet që të hajë mish derisa të sigurohet që ai është i thehur në formë të lejuar. E themi po. Në origjinë nuk i lejohet besimtari që të hajë mish derisa të sigurohet që ai është në është i lejuar në mënyrë se si është thehur. Te argument për këtë kemi hadithin që transmeton Imam Buhariu dhe të tjerë. Se një person e ka pyetur profetin sallallahu alajhi wasallam për çështjen e qenit. Ai, domthonë, çështën e xhuetis. Po të un kam një qen, po i cili është qen i mësuar dhe në xhuti vlezën, nuk e di se sa ka i dinin. Besoj se shumë përys do ta di që në xhuti lejohet që njeriu të bëj xhuti me qenin të cilin e ka mësuar për xhuti. E ka mësuar për xhuti. E përdesë te e ka mësuar për të bërë xhuti, atëherë. Nëse ta ka këtë qen xhutiin Ato ky lloj gaju quhet halal. Por nëse ti dërgoni një qen tjetër si nuk është i mësuar, është jeni po mësuar për gjëtin. Nëse e kap gjëtin dënë ky qeni i pamësuar, nuk është halal ta hash ashtollë gjallë. Meqart? Tashi për filozofinë, pyetet për të llojë, thot një thot një person i dërguar nga Allah, un nuk e di kush qen e kapi, thot, a qeni që është i mësuar apo qeni që është i, i pamësuar? Domethënë, në këtë lloj rasti Ekziston mundësia 50% që qeni që ka kapur ushqenim të mundur dhe 50% që ka kapë qenin tjetër, dakor? Profeti sa ka thënë në këto raste, ka thënë në këto raste Profeti Sallallahu Alaihi dhe Selemu mos e ha. E ka ndaluar Profeti Sallallahu Alaihi dhe Selemu në këto raste kur ju ka dyshim, a është i kapur sipas mënyrës islame apo jo? E kuptuat? Nëse është i kapur sipas mënyrës islame apo jo, thotë e ka ndaluar të hahet ky mish. Te njëjtë gjë ka von dietare te procesi i therrjes. Nëse ti nuk je i sigurt që, që e ke çkaferuar, kaferuar sipas Islamit dhe ai person që kaferesh musliman, nuk të lejohet ta hash. Dhe këtë lloj gjeje e ka treguar Ibn Qayyim në një nga librat e tij, e ka treguar Ibn Qayyim el-Juzaini në një nga librat e tij që origjina është te xherja, që besimtari duhet sigurohet para se të haj. Origjina te xherja është besimtari nuk i lejohet haj derisa sigurohet. Do të thonë nuk themi që un do ha përderisa nuk di gjë. Por themi, nuk leot hash, për desa ti nuk di gjë. E qartë? Për desa ti nuk e di se që mishë, nuk leot hash. Nuk themi që për desa ti nuk di ha. Sëpse, Profesor Salemi ka thënë ti personi, për desa ti nuk e di, dhe se kur shqene ka kapur, atëhere ti thët mos e hak të le mishë. Dukë o njësu në kjo hadith, ka të reguaj më nënkajim që origina të qështje e therës është kjo, që njëri ju nuk e leot të haj një mishë dërës të sigurë Këtë gjë gjithashtu ka treguar dhe Shef Fuzani në një raport të tij, në të cilin e ka treguar disa ka bërë disa kërkime, domethënë në lidhje me çështjen e mishit. Gjithashtu këtë çështi e, domethënë e ka mbështetur dhe Tevsheh Xhibrini, allahu allahu mëshiroft, dhe Shef Fuzani ka treguar këtë hadith që përmend më tani dhe e ka marrë si argument për mishat që vijnë nga Brazili dhe ka thënë që ato nuk lejohet ha, në, në haram, sepse ato janë pasigurta. O dhe ka treguar disa arsye përse antipasigurta, domthonë të cilat domthonë përmend pori për dy, për shembull që ata thotë ë ata personat të cilët e thërrin mish në vatpari nuk janë muslimanë. Mund të jenë njerëz që thon me gojë për shkakun që po me gojë musliman por nuk fal namazin ose për arsye tjera. Ose mund të jenë shia, ose ose don ka don kjo është një arsye, një arsye tjetër ka treguar shef Ozani një arsye tjera është që ata përpara se ta thérin ato e pulën e vuzin ujtë nxehtë derisa ngordh. Edhe mbas i ngordh, atëherë sot e marr dhe ja presin kokën. Edhe normalisht ka mundësinë që një një pul mbas sa ka ngordhur mund të jetë më shumë trullozur derisa undi momenti përshëndit pritet koka. Po kush është kjo pul që nuk ka ngordhur derather? Mbas i mbas i ke kaluar në ujtë nxehtë, normalisht është problematikë. Kështu që për këtë arsye ai gjykon domethën duke nxjerr këtë arsye dhe arsye tjetra që ky lloj mish nuk lejohet të hahet. Kjo që origjina të këmishia është një njeriu nuk i lejohet të hahet pa u siguruar se çapo hahet. Djallë, çka duhet të jetë i sigurt tek muslimantët. Qëhtu që nuk lejohet për, për të hahet mishi, përdesë nuk je i sigurt dhe ky është argumenti që që përmendën për ti jetë dhe fjalë dietare, thashim në xejm, shef ozani ka dhe të tjerë sa dësh. Ë, përsa i përket mishit të mushrikut. Mishi mushriku nuk lejohet të hahet dhe për këtë ka ixhma'a të ummetit islam. Ka rënë dakord të gjithë dietarët e ummetit islam që mishi mushrikëve nuk hahet. Mishi mos bësin vare nuk hahet. Edhe këtu por jashtëohet vetëm mishi i krishterëve dhe i xifutëve. Por jashtëohet mishi i krishterëve dhe xifutëve që qi ka përmendur Allahu në Kur'an. Wa ta'amul ladhina utul kitaba halallakum. Ushimi i tyre, të cilëve u zhdhën libri, është halal për ju. Ës halal për ju, do të thonë mishi i tyre, është halal për ju, do të thonë i xifutëve dhe i krishterëve. Mishi i tyre është halal për besimtarin. Pra i kia jeti kanë ndjerë dietarët, këtë ka bërë edhe xhufitë tani nga dietarët evonshëm, edhe përpara atyre shumë dietar. Ka dhënë dijetar që përderisa Allahu i mëdhur nuk ka lejuar mishin e ehli kitabit, kuptohet prej kësaj që mishi i të tjerëve përveç e kitabit nuk është halal për ne. Qartë? Edhe në bazë të kuptimit i hadithi, ka të hadithit, kanë rënë dakord të gjithë dijetarët dhe këtij xhma-a e ka treguar Ibn Qudam al-Makdisi, këtij xhma-a gjithashtu e ka përmendur edhe, dhe, edhe tjere, ka në shekullt e më të mëdhenj dhe të tjerë, kanë treguar që të gjithë dijetarët otomani islam kanë rënë dakord që mishi i mushrikëve dhe i mosbesimtarë nuk lejohet hanë. Edhe pika e dytë e pyetjes është a qjo është mushrik ata që nuk e falin namazin. Kjo çështje ka lidhje me çështën e namazit. A qjo është mosbesimtar apo mushik ai person që nuk fal namazin? Do mund të them, do kjo është çështje e gjerë dhe, gjatë, dhe, dhe e gjatë. Në mendimi më i sakt i dietarëve, çështja është ai që nuk fal namazin nuk quhet mos nuk quhet besimtar. Ai që nuk fal namazin, ai është mushrik. Ai është mosbesimtar. Edhe për këtë ka argumente të sakta nga profeti sallallahu alaihi wasallam. For vezë sallallem ka thënë me të personit, edhe shirku edhe kufri dhe të lënë namazit. Domodin ka treguar që për personin e ndan nga kufrit dhe nga shirku lënë namazit. Kjo tregon që një person i cili e lën namazin, atë nuk e ndan nga shirku dhe nga kufri asgjë. Asgjë nuk ndan nga shirku dhe nga kufri. Edhe për këtë çështje ka argumente të shumta. Edhe për këtë çështje ka ka ixhma atë me di Islam. Ka rënë dakord të gjithë dihat. Ka rënë dakord të gjithë selefët. Ka për shellim nën në sahabët që lënë sin namazit është cefir. Dhe e person që le në mazin ka rënë në kufër të madhë Dhe shekur se më temije ka të reguar e, shumë rësue Përse, më thënë në këtu, në këto, në këto fjallë që të regova Dhe në hadith, fritë për kufër në madhë dhe jo për kufër në vogël Që nuk është të momenti për të të reguar E në tishme është që sahabët ka rënë dakor të gjith Që në në si në mazit është mos besimtar Ma të i ka të reguar ibn Hasmi, në hazmi, në i për më Nga Omej, rëdi Allah nëhu, edhe nga sahab të tjerë, që arta konzorë në mëzë besimtar, një personit cilë një dhe vetëm i namazës. Vetëm i namazë, e që unë në mëzë besimtar. Shqë që aji personit cilë nuk falë namazën, në marishë, aji që unë në mëzë besimtar, edhe se rezultatë, dhe mishë ti nuk hajët. Allah edhe më mirë.